Ninaamini kabisa ya kwamba Mungu anaendelea kuhudumia kwa wale ambao tulikuwa wote hapa jana. Unajua kitu Mungu alichokuwa anafanya. Unajua Mungu wetu ni mzuri sana. Angekuwa nakwenda kwa protokali za kibinadamu tungekwama kweli Lakini uzuri wake afuati protokali za kibinadamu sisi tunapomaliza mkutano yeye anaendelea. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Maana wakati nimetoka hapa, amefika pale tumemshukuru Mungu. Natoka kwenda kwenye gari. Roho Mtakatifu akaniambia kuna mtu ambaye alitoka alikuwa anasumbuliwa na goti, amepona njiani. Niko kuna mtu ambaye alitoka hapa anasumbuliwa na goti, lakini alipoondoka tu akafunguliwa, lile goti limeacha kuuma. Kama huko mahali hapa nyosha mkono wako. Ulitoka hapo na goti? Lakini tulipotoka jana tumemaliza mkutano goti lako limepona. Usiogope. Maana kuna kitu Mungu alifanya hapa jana. Unajua kuna watu wengine ikishafika wakati wa kushuhudia anaogopa. Nano yalifunguliwa goti lake wakati tunaenda nyumbani jana. Labda hajakifika. Maana ninajua yupo. Na Naendelewa wameona mtoto alikuwa na shahudia hapa kwamba amepona macho. Nilitikia ni choko nje. <laughs> Unajua wakati naingia kwenye gari ile mtoto ndio akaletwa. Kwa hiyo tumemwombea hapo kwenye mlango wa gari. Mungu hana upendeleo. Hallelujah. Amen. Maana angekuwa anafuata protokali za kibinadamu tungesema tumemaliza mkutano. Lakini Mungu akaamua kumponya. Kwa hiyo usije uka acha muujiza wako ukapita wakati Bwana Yesu anakutembelea. Hallelujah. Aleluya Sasa leo tutakuwa na maombi tena kama nilivyotangaza jana. Sasa nitaomba utulivu sasa Kama ulikuwa na karatasi yako, kama ulikuwa ujaandika, tutakupa nafasi baadaye ya kuleta karatasi zako hapo ili tuombe kwa ajili ya mahitaji ya kila mtu. Hata na mimi ninao ya hapa mfukoni nitaweka haleluya haleluya maana kuna watu wengine wanafikiri wahubiri hawahitaji maombi Amen. nafikiri wahubiri wanahitaji maombi zaidi kuliko wanaohubiriwa kwaona mimi na karatasi yangu ili niweze kupokea na wewe kile unachoomba na mimi nipate hapo hapo haleluya haleluya maana kuna mambo ambayo Mungu anafanya wa wili watatu wakikusanyika pamoja wakapatana Nasituna patana hapa kwamba vile vitu tumeweka huko ndani. Mungu atupe sawasawa na utajiri wake Kristo. Haleluya. haleluya. Tunaendelea na semina yetu. Ambayo tunajifunza juu ya kukua katika neema ya Kristo tukiangalia kipengele cha utumishi. Na leo ikiwa ni siku ya sita Tarehe 18 mwezi wa 4 mwaka 97. Tini sawasawa sawa. Sasa nimekuwa nikikuletea mambo muhimu ya kukusaidia kukua jana nilianza kuzungumza jambo moja lenye sentensi ninaosema Mungu akikupa kipimo cha kazi anakupa pia kipimo cha neema ya kusaidia kuifanya hiyo kazi Ndiyo jana tulianza kupitia hilo. Sisi tunakumbuka wale waliokuepo, si ndiyo Ninaamini kile kipengele cha jana kimekusaidia. Amen. Ko naameneka mtu amekuwa akienda akitafuta na matanki mangapi? Haleluya. Haleluya. Haleluya. <coughs> Sasa jana nilizungumza vipengele viwili vilivyoko ndani ya kipimo ambacho Mungu amekupimia cha neema ya kusaidia katika utumishi. Nilizungumza habari za uwezo. Halafu nikazungumza baada za muda. Tunakumbuka hayo. Sasa leo nataka kusogea kidogo. Kwenye eneo hilo hilo. Maana nisingependa kufanya haraka. Roho mtakatifu akisema kaa hapo kapu, hapo na mimi kaa hapo hapo mpaka wingu likinyunyuka kwenda pointi ngine. Haleluya. Haleluya. Fungua kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 7. Waefeso le mstari wa saba wa anasema lakini kila mmoja wetu alipewa neema kwa kadri ya kipimo cha kipawa chake Kristo kila mmoja wetu maana yake kama uko ndani ya Kristo ni kiungo kimojawapo katika mwili wa Kristo umepewa neema kwa kadri kadri maana yake ni kipimo kwa kadri ya kipimo cha kipawa sasa tuliona kabisa kwamba kipawa kinachozungumzwa katika sentensi hii ni kipawa cha Roho Mtakatifu ambaye ndani yake anavopipawa. Nilizungumza kwa lugha ya michepuo ili watu waweze kuelewa. Kazi ambayo Mungu amekutia wewe uifanye Sasa amekupa pia na neema ya kukuwezesha kuifanya hiyo kazi kwa muda aliyokusudia. Sasa kipengele ambacho unataka tukipitie tena leo ziko kama vitatu kama Mungu atanisaidia nimalize. Lakini taenda pole pole. Amacho nataka kuangalia kwa sasa hivi ni juu ya kukubalika. Kukubalika. Wewe onae Andika, andika tu kukubalika. Kukubalika. Fungua kitabu cha kutoka. Kama una Biblia kubwa fungua kitabu cha kutoka. Sura ya na tatu kutoka na tatu mstari wa 12 mpaka wa 19. Kurasa ya Biblia tisa Tasoma mistari michache. Musa akamwambia Bwana, "Angalia, wewe waniambia wachukue watu hawa" nawe huku nijulisha ni nani utakaye mtumie pamoja nami Walakini umesema Nakujua jinalako, Na kujua jina lako nao umepata neema mbele zangu. Basi sasa nakuomba ikiwa nimepata neema mbele zako, nionyeshe njia zako, nipate kukujua ili nipate neema mbele zako. Ukakumbuke ya kuwa taifa hilo ndilo watu wako. Unajua katika ule mstari wa kumi sita Musa anaendelea kusema kwa maana itajulikanaje kuwa nimepata neema mbele zako mimi na watu wako sio kwa sababu na kwenda pamoja nasi hata mimi na watu wako tutengwe na watu wote walio juu ya uso wa nchi jambo nilitaka uone hapa ni jinsi neno neema lilivyotumika ili tuweze kuendelea vizuri Musa anamwambia Mungu ikiwa nimepata neema mbele zako Tafsiri nyingine inasema ikiwa nimepata kibali Machoni pako nitaka uone neema ilivyotumika hapa ikiwa nimepata neema Machoni pako ikiwa nimepata neema mbele zako ikiwa nimekubalika ndicho kitu alikuwa anamwambia Mungu kwa lugha nyingine ndani ya neema kuna kukubalika haleluya Hallelujah. Hallelujah. Sasa sisi tunajua kabisa. Tunaokoka kwa neema. Tunaitwa kwenye utumishi kwa neema. Na mchepuo tunayopewa, tunapewa kwa kadri ya kipimo cha kipawa cha kikristo Tumepewa ile mchepuo kwa neema. Sasa Mungu anapokupa ile neema ya utumishi, unajua hii kazi sio yakwetu. Kuna mahali Mungu atakutuma hawakujui kabisa. Hawajawahi kukusikia. Kuna mahali Mungu atakutuma wanakuchukia. Kama hujapata kibali machoni pa Bwana kwa ajili ya huo utumishi, ni vigumu sana kupata kibali machoni pa wale watu kama vile Mungu anavyotaka. Ndiyo maana watu wanatafuta namna ya kujipendekeza kwenye utumishi anatafuta kujipendekeza kwa watu ili akubalike na watu kiutaratibu wa Mungu Mungu ndiye anayekupa kibali cha kukubalika na watu sio wewe ujipendekeze Tunagenda sawa Ndiyo Ndio maana kama Mungu ak ak akikuita kwenye utumishi uhitaji kuwatazama watu usoni ili uangalie kitu cha kusema unahitaji kusimama mbele ya uso wa Mungu maana kabla ujaondoka ulisimama kwenye bere, baraza la Mungu akakupa neno la kuwasikizisha wale watu ili wapate kuziacha njia za mbaya kama vile Yeremia anavyosema ulipata neno toka pale kwenye kitu kit, kit cha nje hukupewa na mtu huo utumishi kupewa na mtu hiyo neema kupewa na mtu aliyekupeleka hapo sio mtu nguvu unazotumia kwa ajili ya utumishi sio mtu hukupewa na mtu sasa inapofika suala la kukubalika mbele za watu watu wanatafuta wao njia ya kukubalika mbele za watu Ndiyo maana mpaka makanisani siku hizi kuna kampeni sema kampeni unajua kwa nini mtu anafanya kampeni kwa sababu hana uhakika na neema aliyopewa angekuwa na uhakika na neema aliyopewa Mungu angemfanyia kampeni Na ndio maana kuna kuoga na hira. Unaenda sehemu zingine ikifika wakati wa uchaguzi wa viongozi katika makanisa, kuna watu wanaenda paka wa waganga wa kienyeji. Wanenda tafuta watavuta riziki, hataachaguliwe kufanya kazi kanisani, ni kitu gani anafanya? Ni nini shida yote hiyo? Si ujipange tu kwenye mchepo wako, tanki lako litakusaidia. Yeah. Hallelujah. We jipange kwenye mchepo wako hata dunia yote ipinge. Labda uelewe kitu ninachosema. Fungua mithali, mithali kumina nane methali. Methali 18:16. Methali nane mstari wa 16. sita We uliye na Biblia fungua Hekima. Akificha umeipata. Sio ukasimama akasiga na kusoma Biblia yako akisijua kuona mstari. Methali nane mstari wa sita Biblia inasema zawadi ya mtu humpatia nafasi humleta mbele ya watu wakuu Tafsiri nyingine ya Kiswahili inasema kipawa cha mtu Maana kipawa ni zawadi sawa jamani Kipawa cha mtu humpatia nafasi maana yake hufungua milango Kipawa cha mtu ndicho kinachofungua milango mbele yako tena, na hicho kipawa kitakuleta mbele ya watu wakuu uhitaji kutavuta namna ya kwenda mbele ya watu wakuu kipawa kitakupeleka haleluya haleluya kwa lugha ya namna hiyo maana yake Mchepua uliopewa wewe ukapalilia ule mchepuo uliopewa Naema uliopewa alafu ikachanua unajua ita kufungulia milango tu Wasemaji wa Bibilia wanafahamu habari za Yusufu Si unafahamu habari za Yusufu Wanafikiri kitu gani kilimfanya awe waziri mkuu? Hakupiga kampeni mahali. Haleluya. Haleluya. Roho wa Mungu alikuwa ndani yake. Akatafsiri ndoto za watu ambao walikuwa wamezunguka mkuu wakati le wako gereza. Akajaribu kupiga kampeni, si mnafahamu? Wakasahau Jamani mkifika huko. Mkifika huko, munikumbuke na mimi, mwaakasahau. Kuna hatari sana kile. Lakini siku farao ameota ndoto. Alafu najua ametafuta watu wenye hekima wote Misiri, watafsiri ile ndoto? Hakuna. Nipo Nipommoja akakumbuka akasema, "Isi nimesema sana fal yuko mtu mmoja nilimwacha kule jela yuko mtu mmoja nilimwacha kule jela yuko jela Anaweza akutafsiria ndoto yako unajua yusufu alienda kuleto jela akapelekwa nyumbani kwa farao na roho mungu alikuwa juu yake akatafsirile ndoto vizuri sana bibi anasema na farao anasema kwa sababu una roho wa Mungu ndani yako. Nimekupa amri, kitu chochote hapa Misri, chochote kiko chini ya amri yako, kitu changu tu cha Farao. Haleluya! Ameni. Akapewa uadhimu mkuu, nikituani kilichompatia kipawa. Halichopewa na Mungu, alikuwa gerezani kipawa kilimtafutia nafasi kimleta mbele ya mkuu sasa siku hizi unajua si rahisi kupata mchepua wa kutafsiri ndoto si unajua usijogasema ka karama yangu ni kutafsiri ndoto lakini watu wenye upako wa kutafsiri ndoto hii kitu kiko zaidi kwa manabii ingawa ramdagatifa anaweza kumfasiria mtu yoyote saa yote anayotaka lakini wanaotembea katika ofisi ya nabii kiko kwao masaa 22 na manne Saa Mungu anataka watafsiri ndoto watatafsiri. Ni sehemu ya ofisi yao. Lakini Roho Mtakatifu anaweza kumtafsiria mtu yeyote ndoto saa yote anavotaka. Tunaenda sawa Sasa anasema Kine kipawa, kilimtoa jela. Wasemaji wa Biblia wanafahamu habari za Daniel alipopewa kuwa mshauri mkuu wa Nabukadneza. Wanafikiri kitu gani kilimpatia hiyo nafasi? Kipawa power ambacho Mungu alikuwa amempa alipokitumia alipokitumia kilimpatia nafasi haleluya haleluya haleluya haleluya sasa huyu mtu alikuwa amekubalika mbele za Mungu kwanza Mungu akamfungulia mlango kwa wanadamu Tunakwenda sawa Tunakwenda sawa sawa maana ni kitu muhimu sasa utumishi urioko ni mgumu sana Unajua kwa mfano wasomaji wa Biblia wanafahamu kabisa Yesu alisema nabii hakubaliki na watu wa nchi Si mnakumbuka Yesu alisema wakati ule wameweka break ya imani Hawaamini kwamba yoo jamaa anaweza akafanya kitu ambacho Mungu amesema. Biblia inasema haya, aliwaponya watu wachache lakini hakufanya miujiza kwao. Kwa sababu ya kutokuamini kwa kwao. Alafu akatonga hiyo sentence. Nabii akubariki nyumbani kwao. Sasa lakini watu wengi sana wanatumia umstari wakikwama kwenye utumishi, akikwama kushuhudia nyumbani kwake, anasema nabii akubariki nyumbani kwake. Kwa hiyo tunaomba uje unisaidie kushuhudia. Nani aliyekuita wewe kwa nabii? Maana ila amesema kwa ajili ya nabii tu, hakusema habari za mwingilisti, hakusema habari za mwalimu, hakusema habari za mtu mwingine, ni nabii peke yake. Sasa unasimamia mstari ambao sio wako, hujaitwa kuwa nabii, wewe unasema umekataliwa. saa ingine ni uvivu, tu, ni uvivu tu. Na nyingine ni hofu kuto inakukamata, umeshindwa kushuhudia alafu unasema nabii akubariki nyumbani. Biblia inazungumza habari za nabii, haizungumza habari za mwingilisti wala za mtume, wala za mwalimu, wala za mchungaji, wala za mwimbaji, wala za mshona cherehani. Unajua, haizungumzi, inazungumza habari za nabii, kwamba hakubaliki katika nchi yake. Sasa Mungu, kwa sababu anajua, ana namna ya kuwapitisha nabii kwenye milango iliyofungwa. Tunaenda saw sawa Kwa sababu kama wamepata kibali machoni pake, Kipawa kitafungua milango. All oh, glory to God. Glory to God. Watu wengi sana. Wengi sana. Wamekuwa kihangaika. Kama vile na mimi nilivyohangaika. Na mimi nataka nikusaidie kidogo. Wakati Mungu alipokuwa niita kwenye utumishi. Sikujua ya mambo. Na usije ukafikiri sasa ninajua mambo yote ninayotakiwa kujua, na mbele. Kila siku ninafuatilia kwenye Biblia ili yale yote ambayo Mungu anataka nijue kabla sejafa ya mkini nijue kwa ninafuatilia class lakini wakati yule nilipata shida sana maana ninasikia wito wa kumtumikia Mungu na katika jinsi nilivyokuwa nimelelewa na jinsi kuona watu ninafahamu kitakoa kumtumikia Mungu lazima uwe mchungaji na kitu kilichokuwa kinanisumbua sana ni kwamba sasa kama nataka kuwahubiri watu nitawapata wapi maana nilifikiri mchungaji ndio mwenye watu kwa nilijua kama nataka kuwa na watu niwe na uhuru wa kuambia kitu chote Mungu anachotaka kunia ku, ku, kuambia, kuambia lazima nikawe mchungaji. Kwa nikaanza kuhangaika kutafuta kusomea uchungaji na nikapita nika njia zote zile ambazo ungepita kwa jinsi ya kibinadamu kutafuta uchungaji. Bagamungu aliposema na mimi siku moja. Faayo nimeshaangaeka Nimeenda mpaka chuo cha Biblia nikaenda na nyumba ya kukaa na mke wangu na watoto. Nimeshaenda kwa wazee wa kanisa, wamekaa kikao wamepitisha jina langu. Wameandika na barua kwa askofu, tunaomba huyu mtu akasome, sisi ndio tunampeleka. Barua imeshafika ofisini kwa askofu. Imezeka siku ya interview ya watu wanaotaka kwenda kusoma chuo cha Biblia. Kabla sijaletaa habari ya kwamba siku imefika Mungu akasema nami Mchana mchana nikiwa nimekanje Mungu akaniambia chuo cha Biblia ulienda kutafuta nini Unajua tangine Mungu anazungumza unatazama kushoto na kulia kama vile kuna mtu karibu Nika sema unajua nataka kusomea uchungaji. Akasema nani aliyekuita wewe kuwa mchungaji? Aliyekuita wewe kuwa mchungaji ni nani? Maana kule wanasomea wachungaji. Wewe unataka kwenda uko kutafuta nini? Si mama ulip. Nita kufundisha mwenyewe. Ndio chochote Mungu aliniambia. Sasa aliniambia mimi. Atakachokuambia wewe sijui. Usijaribu kuiga cha kwangu, sawa? kila mtu ana tanki lake. Amen. Aleluya Hallelujah. Hallelujah. Aga kwenye nchi. Na siku utakapoanza kupita katika nchi watu wataanza kuuliza, "Unisomea chuo gani?" Watagundua kwamba ukisoma chuo chochote Sifa na heshima na utukufu vitanirudia mwenyewe. sasa so, aliniambia mimi nikaasema Mungu nisaidie sasa huko kote nimesumbua wazee wa kanisa wamekaa kikao sijui askofu ameshakaa unajua nimesumbua kila mahali watu Mungu nisaidie nikaasema Mungu ningekuwa ninajua kusikia sauti yako nisingesumbua wazee ninaomba nifundishe kusikia sauti yako ndipo nilipoanza kuomba na kuona umuhimu wa kujua sauti Roman mtakatifu vitu ninavyozungumza hivi vitakuwa vigumu sana kwako. Maana kila wakati tutakuwa na bahatisha tu. Unaamka asubuhi unasema nafikiri chepo wangu ni huu. Ukilala jioni umebadilika. Ukiamka asubuhi unasema nafikiri ni huu. Ukiwa mbele ya ndani cha yeye hamna kubahatisha. Hallelujah. Hallelujah. Yesu ni mwanzilishi na mukamilishaji wa imani yetu. Na imani ni kuwa na uhakika. Yesu akiingia ndani yako na neema yake ikafunuliwa unakuwa na uhakika tunakosa kuwa na uhakika kwa sababu hatujui anaposema amesemaje Tafaniriaana kuwaza nitafanyafanyaje Maana Mungu anakupa kitu cha kusema uji kitu mahali pa kusemea Unajua huna kanisa watu hawakufahamu huna namna ya kusema ngoja nitaenda kutafuta matangazo niweke kwa sababu hakuna mtu anayekujua unagana anakuwa mawaso mengi sana itakuwa kwaje ujumbe Mungu alionipa nitafanya fanyaje mtapita pita naona mnanadani lakini ninakwambia wewe tulia ndani ya Kristo haleluya haleluya baria neema yako kila kipawa ambacho Mungu amekupa kitakufungulia nafasi kitafungua nafasi kitafungua nafasi na unajua mbele za Kita kitakupeleka na mimi naelewa kitu ninachofanya. Kidogo pale gat, wala uhitaji kuhangaika. Na ndio maana ni muhimu sana. Kadri Mungu anavyokukweza, endelea kushuka. Maana ni rais mara moja nafsi kufurukuta na kunyenyuka. Nafsi inayenyuka mara moja, maana unasema unaona wameona mimi ninahubiri sana. Ndiyo maana wananiita Unaona ni naombea wagonjwa sana. Ndiyo maana ananitia. Eh? tu kiburi mara moja. Wewe tu kiburi mara moja. Wingu linahama. Ni lazima ushuke. ya kwamba anayefanya hiyo kazi ni neema ya Mungu pamoja na wewe. Amen. Kama sio hiyo neema wasingekuona. Kama sio neema wangekuona haki? Maana ni ngumu sana bwana. Siku moja nimeretoa barua toka ofisi ya umoja mataifa, New York. Natakiwa niende nikazungumze kwenye mkutano wa umoja mataifa. Wa mambo ya uchumi na mazingira. Sasa mimi nilikafikiri labda kuna rafiki zangu amepeleka jina langu kwa Nikaapata simu kutoka kwa rafiki zangu Canada wakasema sasa tumeona jina lako kwenye majina ya watu ambao watakuja kuzungumza. Nikaasema mimi nilifikiri nyinyi ndio mmewepeleka akasema ah ha, sisi hatupeleki. Usiniulize wale watu omoja wa moja ya mataifa walinifahamuje. Kwa sababu sikuenda kupiga kampeni. Sikuenda kuzungumza nao kwamba mniite. Eh nilikuta barua inakuja. Na kati ya wasemaji 1800 walio karibishwa kuzunguzwa kwenye ile mkutano mane ulikuwa mkubwa nilikuwa peke yangu kutoka kwenye kanisa. Wanafikiri nilifikaje kule? Hela sina. Sina mtu wa kumwambia kule. Eh, Mungu alijua kwamba kuna neema nimempa huyu mtu. Kuna kitu anahitaji kuzungumza na wale watu kwenye umoja wa mataifa hata kama hawamjui hata kama huyu ndugu hajiwi kwamba kuna kikao kinaendelea mimi najua alicho nacho wale wanatakiwa kusikia oh, Glory to God Glory to God Todani ipo patana namnaye nikasema Mungu wangu. sasa ninaoomba nipate na nafasi ya kuhubiri Unajua Mungu akamnyenyua mama moja ambaye hajaokoka sema hajaokoka Unajua yeye ndio alianza kuzunguka kwenye makanisa. Kuna mtu anatoka Tanzania na doa kwenye kanisa na yuko tayari kuhubiri. Andaane mkutano wa kiroho. huyu mama ajiokoka. Na alizunguka kwenye makanisa na makanisa na makanisa, akaandaa mikutano, Akanilipia gharama zote za ndege na kuzunguruka na kwenda kila mahali kwa ajili ya kuhubiri njini. Ye mwenyaji akoka. ndio ifika huko akatiwuleni. Ho <laughs> oh, glory to God. Lakini Mungu alinifungulia nafasi kwa sababu nimepata neema mbele zake alijua mchepo wangu lazima ufike mahali fulani. Tunaenda sawa Ndiyo Ndio maana uhitaji kuhangaika bwana. Wewe tuli ndani ya Bwana atakuchukua hatua kwa hatua kwa hatua. Uhitaji kukimbia. Ho oh, glory to God. Ninaatamani upate kitu kicho ndani ya ambayo wako. Maana kuna watu wanaangaika Itakuwa kwaje. Wala unajua kama umepalilia kipawa chako sawa sawa. Wewe hata kama unashona nguo. Hicho kipawa kitakuleta mbele za wakuu. Utashona suti za wakuu. Utashona tu. Weka kwenye upa kwako. <laughs> Utashona tu. Utakutana na hao wakuu. Utakuwa naitwa kwenye nyumba zao kuwapima nguo maana hawezi kuja mahali unafanyia. Bana watu hawataelewa kwa nini kiongozi fulani anaenda kwenye mtamaha mahali unashonea nguo. Lakini kipawa chako kinajua kabisa kwamba yule mtu anahitaji nguo zinazoshonwa na huyu Amekufahamuje lisikusumbue. Hallelujah. Oh glory to God. Kama Mungu amekuinua kwa ajili ya kuchora, simama kwenye nafasi yako ya kuchora. Hicho kipawa kitakufungulia nafasi. Milango itafunguka tu. Itafunguka bwana. Shida ni watu unajua hawamwatahi kumwamini Mungu. Koma Mungu anaweza akwasaidia kwenye maeneo walionayo, wakafunguliwa milango yote ambayo wanataka ifunguliwe. Itafunguliwa tu. Oh, glory to God. Glory to God. Ndiyo maana unajua katika ile Warumi 12 Warumi samahani Warumi 14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 Bwana ni vizuri tuweke sawa hapa. Unajua unaweza ukaenda mahali Mungu akakufungulia milango. Lakini wale watu hawakutaki. Wangepewa amri ya kuchagua Wasinge wasikukuruhusu usimame kwenye madhabahu yao. Lakini unajua Umepata kibali machoni pa Bwana. Kama kama umepata kibali machoni pa Bwana, anajua mchepoo wako unatakiwa upite mahali fulani. Unajua atanyenyua watu tu. Lazima huwa mlango ufunguke ili usimame. Na hii itawasaidia wale ambao kwa mfano wana sehemu ya maongozi, wana sehemu ya masaidiano Ofisi yote ambayo Mungu anakupa huduma yote ambayo Mungu anakupa ni hatari sana kutafuna na ya kumtumikia Mungu kwa sababu unapendwa Kwa sababu saa nyingine Mungu akikupa vitu vigumu vya kufanya nini Uweze sema Uweze sema wezi sema maana tutaanza kufikiri watanielewaje Watanielewaje Unajua saa ngine Mungu analeta viongozi wa nchi makanisani unakuta ghafla kiongozi fulani wa nchi uko kwenye ibada nimeona mahali mchungaji akishaona kiongozi fulani ameshaingia hata mahubiri anabadilisha anabadilisha kabisa kwa sababu labda kitu alichotaka kusema kinagonga moyo kwa moja yule mtu tarajia ameshaogopa aah Ndiyo maana Mungu amemleta na ndio maana amekupa ujumbe unaofanana na yeye. Hakuja kutarika nafanye. Haleluya. Si unajua na wao viongozi wanahitaji kwenda mbinguni. Watasimama mbele ya kitu cha enzi. Hapa ni wakuu wako duniani, kule mbinguni yuko mkuu mmoja tu. Sasa wataponea wapi kama sio kanisa? Tunielema wale fulani kuhubiri bado kama dakika kidogo hivi. Tuko vijijini kabisa. Siwezi kusema ni wapi. Tukasikia waziri alikuwa anapita ile eneo. Anakuja kuabudu hapa asubuhi. Yule kiongozi wa ibada aliyokuwa pale akatuita mara moja. Akasema bana Unajua waziri anakuja. Kwa sasa tutafuta namna ya kuweka haya mambo. Unajua tayari zikaanza kuandika risala. Na akataka kubadilisha utaratibu wote, najua nili mtazama. Nikasema ndugu, huyu mtu aje kusikiliza risala. Anakuja kusikiliza injili. Tona ni naomba hapa kwenye kiti cha mbele hapa, twammtazama mtazama Amen. Haleluya. Haleluya sasa kan pamoja hakuelewa nikamwambia kisikusumbue ndugu We mpangie kiti hapa akija mkaribisha hapa ameja na viongozi kutoka mkoani kutoka wilayani na maaskari We wapange wote usiwaoleza hata ni wa dini gani wewe wapange si wameongozana nae yes. haleluya no mabara yote kwa akaje bwana akajipanga vizuri Sasa hujao kuona rom ndakatifa kitembea na mrizi. Maana sasa hapo anataka kushika samaki kubwa, sama samaki kubwa. Na lazima ndo ana yake pia hiyo kubwa. Haleluya. Amen. For glory to God. Amen. Sasa na twasa hiyo unapohubiri mimi nakupa shauri maana ninazungumza na watumishi hapa. Usianze kutazama usoni kwamba atanieleweaje? au anajua mambo yangu au itakuwa kwaje hiyo sio kazi yako we kazi yako ni kuteremsha kila ambacho Mungu amekupa ndani yako bila kukipunguza wala kuongeza matokeo yake sio yako Amen. Wacha Mungu amuoe mwenyewe lakini usiji ukafika kwenye lawama Mungu anasimama mbele zako anasema kwa nini ukusema nilichokutuma kusema utajibu nini? utajiteteaje? Taumia Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Bwana unahubiri. Wanausinyokaogopa. Mungu anajua kile anachotumia leo neno takatifu literemsha. Kama ni ushauri, utaoa ushauri kwa jinsi roho mtakatifu atakavyokuongoza bila hofu yoyote. Bila hofu yoyote. Kwa nini kile kipaa Mungu alichokupa kimekupeleka mbele ya yeye mkuu ili upate kumuhudumia sawasawa na neema uliyopewa. Sasa wewe unapewa neema unaogopa. Sasa nani apoe neema ya kuahudumia huko? Ku. Mungu anakupoa wewe. Halafu unaogopa. Amekufungulia milango, unakutana nao mara kwa mara. Lakini hata siku moja hajiambia tuombe. Hata siku moja kigilio jamu Mungu atatuuliza kesi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Unajua kuna watu wengine ambao Mungu anawapa huduma ya kuwahudumia wachungaji. Alafu waoga Nasema sasa wewe ni mchungaji wangu, nitamwambiaje? Kamuulize muulize Nathan, tunamfahamu Nathan. Alimwambiaje David? Kama muulize maana unajua Nathan angeenda kusema mimi nitaendaje kwa mfalme? Huyu ni mfalme bwana mkuu nje nitaendaje kwake kumtegea kitendo hili kitakachombona mwenyewe. Angaanza kuogopa maana angeza kusema kinje huyu mtu. Lakini Nathan alijua aliyemtuma ni mkuku liko Daudi. Amen. Aliona akazungumza naye akamtegea kitendo hicho. Maana ngoja ndio neno hili labda leta utawasaidia wengine ambao Mungu anawapa maneno ya kuzungumza na watumishi wa Mungu ambao wako katika ngazi mbalimbali. Mbali. Ukishikaa kwenye madhabahu na kuanza kuhubiri ukaona mchungaji huko hapo mwingine mhudumu yuko pale, huyu anaimba pale, tayari ameshaanza neema yake inachanua, unajua, anaanza pole, pole kukosa watu wa kuja pole, pole pole pole Atakuta rafiki zake atakuta wanaojipendekeza lakini wachache sana wanaokuja kwa ajili ya kumuona Mimi ninawaambia watu wa Mungu kama watumishi wa Mungu tunao kwenye minara mahali popote ngazi yoyote tutakosa watu wa kutuonya karibu tunaenda jehanamu Maana Mungu hakutuweka tusimame kama vile hakuna watu wa kutusaidia Mungu ameweka huduma ndani yako kama ni ya kuponya kwa bidii Unapoendea kufikiri kwamba huyu ni mchungaji wangu, ni mtu kama vile wewe. Amen. Anaweza kukosea kama vile wewe. Awe ni askofu, awe ni nani. Anaweza kukosea kama vile wewe. Mungu atakupa hekima. Mungu atakufungulia nafasi. Kwa nini kipao kilichopewa kitakufungulia nafasi? Kitakuleta mbele, askofu. Kita mbele, Kita mbele Hili weza ya askofu, kitakuleta mbele ya mchungaji, kitakuleta mbele ya mhubiri ili uweze kuzungumza naye maoni ya mbinguni. Akikubali atakubali bila Haleluya. Lakini hawezi kusema hakuna mtu aliyokuja kuniambia. Hawezi thubuti. Glory to God. Glory to God. Sasa kama unaona mahali Mungu anakupeleka na, na hukubali. Watu wamefunga milango. Ninakupa shauri, kaa kwenye maombi. Hallelujah. Shirikisha na wendako kama vile Paulo alivyo shirikisha wale wa Kristo waliokuwa rumu Ukisoma kwenye Warumi sura ya 15 mstari wa 30 mpaka mbili, Anaomba maombi na kati ya jambo aliloomba anasema jamani mniombe na mimi huduma yangu ipate kukubalika kwa watakatifu walioko Yerusalemu. Alioomba maombi maana kuna mahali pengine iblisi anaweka tu utandao. Ibrisi anaweka tu ukuta ili usipite. Sasa Mungu anakupa ruhusa ya kuomba na kushirikisha wenzako waombe Mungu afungue milango. Haleluya. Haleluya. Na mkumbuka mama mmoja anaitwa Esther akawashirikisha wenzake akasema jamani kaeni kufunga na kuomba kwa ajili yangu maana mnajua ufano maruhusu mtu kuingia mpaka amempa kibali sasa mimi nataka kuingia mbele ya uso wake kwa kibali cha Mungu je chakake haleluya haleluya kwa sababu siwezi kumpelekea taarifa ya, ya kuomba appointment ninaomba Nina, mshirikiani na mimi katika kuomba na kufunga ili Mungu aniweke appointment ndakapoingia nyumbani kule kwa mfalume nipate kibali macho yangu yake Na wale watu wakaomba na kufunga siku ile mama alipoingia ile fimbo ya falme ikanyoshwa namna hii amepata neema mbele ya falme kwa nini alipata kwanza neema mbele za Mungu haleluya haleluya haleluya ngoja nisemapo ipenye rukiki Kojani kwereze kitu chakusaidia nirudie kidogo. Kila mchepo una tanki lake. Tunaenda sawa Ni Njoom sana kukumbuka hii. Kila mchepo. Huko ndani Mungu anaweka uwezo wa kukusaidia katika kila kitu unachokihitaji. Tawatumia angalia hayo mambo kidogo sasa nataka kuangalia jambo lingine tumeangalia bado za uwezo habari za muda habari za kukubalika ndani ya neema Mungu anakufungulia milango wewe kwa hatua ya Mungu wala tusikuzumbue atakufungulia milango pia na utafika mpaka kimwe kile Mungu anachotaka ufike kwenye kipimo chako utafika tu. hata watu wote wapingo utafika tunafahamu Yusufu ndugu zake walipinga si ndio lakini alifika wakamkuta yuko college na sante Yesu kwa sababu aliwasamea. Maana angekuwa roho wa Mungu ndani, angeamua kujilipizia kisasi. Sema mtantambua sasa. Timri nitupa kwenye shimo. Yeye hakujua ni mkondo wa mchepuo wake. Haleluya. Haleluya. Sasa niangalie kidogo habari za kutunzwa kimui. Maana ndio lengine eneo ndio linaloangusha watu sana kwenye utumishi. Pojana semeno neno muhimu sana hapo. Kazi ambayo Mungu anaagiza ifanyike, anailipia. Kazi ambayo Mungu anaagiza ifanyike, anailipia. Anailipiaje? Hiyo sio kwako kwa. Lakini nataka uwe na uhakika ya kwamba anailipia, lakini kaa kwenye neema yake. Sio nje anae Wasomaji wa Biblia wanafahamu katika kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya tisa mstari wa 7, wa 11 na wa 14. Wakorintho wa kwanza sura ya tisa mstari wa 7, wa 11 na wa 14. Ule wa saba unasema, ni askari gani aendaye vitani wakati wote kwa gharama zake mwenyewe? Ninaye apandaye mizabibu asiyekula katika matunda yake? Au ni nani achungae kundi asiye kunywa katika maziwa ya kundi? Staro wa Utara 11 unasema ikiwa sisi tuliwapandia nyinyi vitu vya rohoni je ni neno kubwa tukivuna vitu vyenu vya mwili? Utara 14 unasema na Bwana vivyo hivyo ameamuru kwamba wale waehubilio injili wapate riziki kwa hiyo injili. Lakada uone yeye ni mstari utakusaidia. Utakusaidia. Ukiangalia kile kitabu cha wagaratia sura ya sita, mstari wa sita. Inasema inasemaje Mwanafunzi na amshirikishe mkufunzi wake katika meema yote. Wewe ukisoma kwenye Biblia ya Kiswahili cha kisasa imefafanua vizuri. Nasema mshirikishe riziki. Maana yake mwanafunzi amshirikishe mwalimu wake vile vitu alivofanikio kwa jinsi ya mwili, amshirikishe mwalimu wake. Ndivyo Biblia inasema. Mungu anapozungumza habari za zaka na sadaka, za anasema zileto nyumbani mwake ili kiwemo chakula cha kutosha. Na raga tunde sawa sawa hii. Sasa ukisoma katika kile kitabu cha WaKorinto wa 2, sura ya nane iko siri ambayo watu wengi sana hawaitazami wanapoangalia maswala ya utumzaji wa huduma ambazo Mungu amewapa na maisha yao. WaKorinto wa 2 sura ya nane Kwanza yule mstari wa kwanza mpaka wa 5 Paul anaandika na nasema tena ndugu zetu taarifu habari ya neema ya Mungu waliopewa makanisa ya Makedonia maana walipokuwa kiharibia kwa ziki nyingi wingi wa furaha yao na wa masikini wao ulikuwa mwingi uliokuwa mwingi uliowaongezea utajiri wa ukarimu wao maana na kwamba kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao kwa hiari yao wenyewe walitoa vitu vyao wakituomba sana pamoja na kutusii kwa habari ya neema hii sema neema hii na shirika hili la kuwahudumia watakatifu tena walitenda hivi si kama tumaini tu bali kwanza walijitoa nafsi zao kwa Bwana na kwetu pia kwa mapenzi ya Mungu Mungu asijim Bibilia inasema utoaji ni neema Sasa kama ukijua ya kwamba utoaji ni neema ukitaka kupokea utoaji ambao Mungu anautoa lazima ukae kwenye neema iliyoitiwa Ngoja nilorudia tena Ukijua ya kwamba utoaji ni neema sasa wale wa, wacha wale wanaotoa kwa sababu wanataka kupata vitu fulani. Wanataka kuharibu hukumu. Biblia inasema kuna watu warushwa, kazi yao wanataka kuharibu hukumu. Wako, wote sio utoaji wa neema. Huko utoaji wa neema ambao unaagizwa na Mungu ndani ya Kristo na ile ina neema inamuongoza yule mtu kutoa hata kama hana kitu cha kutoa, Mungu atamuongoza kitu fulani atoe. Hata kama ndio ameishiwa kabisa, neema itamwambia toa. Maana itambariki na ye na yule anayepokea. Tunaenda sawa Sasa hili yule ambaye anataka kutunzwa na Mungu, aweze kupokea hiyo neema, ni lazima akae kwenye neema aliyoitiwa, sio nje. Ukikae nje, ule mtu unakauka. Na ndio maana watu wengi sana hawaelewi ni kitu gani kinatokea. Sasa kuna mahali ambapo ibilisi anaingia kutaka kuzuia vitu ambavyo Mungu amekusudia vije kwenye huduma Mungu aliyokuikia. Na Roho Mtakatifu atakushuhudia kwamba huyu ni adui kemea, hawezi kufanya kitu cha kufanya. Nage na kuambia kama umeondoka nje ya neema yale mikondo yote inakauka. Kwa nini neema inafuata mkondo wa mchepo wako? Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Ngoje nikupe mfano. Wewe unaenda makanisani sasa hivi. Watu wanavogombania fungu la 10. Unajua ninapofika mahali ninapota shida rohoni, kanisa linaposema au unamfikia mchungaji anasema, unajua fungu la 10 ni la kote. Fungu la 10 la kanisa letu hapa. Mimi sijua ameipatawa. Fungu la kumi ni la Mungu si la kanisa. Amen. Ngoja nirudie tena. Unaweza kanikafurikia lakini soma Biblia yako. Amen. Anasema kiwemo chakula cha kutosha nyumbani mwangu sio nyumbani mwako. Fungu la kumi ni mali ya Bwana Biblia inasema. Sasa Bwana anatoa lile fungu la kumi kwa yule aliyekaa kwenye neema yake ya kutoa chakula. Sasa kama kanisa lako halitoa tena chakula fungu la 10 lijafuata nini Unawa Kristo wapo Ulipokuwa unaanda huduma walikuwa anatoa pesa vizuri sana Walikuwa wanatoa fungu la 10 hata na zadabiu alikuwa analeta kanisani kwako kwa. lakini dafala imeperemoka ni wale wale biashara wanaendelea nazo kazi wanaendelea nazo lakini fungu la 10 haliji kwako kwa. Sasa kila siku unatandika kwenye madhabahu nateni fungu la 10 nateni fungu la 10 a ah, ha ah, hawaleti wao wow, ni neema ya Mungu pamoja nao na haleluya Kaza kama neema ya Mungu inasema msiende hapo wataleta. Wakileta ni utovu wa nizam. Kwa hiyo hawawezi kubarikiwa kwa sababu kibiblia huruhusi kutoa mahali popote unapotaka kutoa. Biblia inasema utoe mahali mtakapokuamuru kutoa. Kwanza fungu la kumi sio nakwatu ni la Mungu kwa ajili ya kulipia gharama za kazi yake. Tunaenda saw sawa jamani. Sasa yule mtu ambaye amesimama kwenye neema yake, kanisa likisimama kwenye mchepo wake, mchunganya akasimama kwenye mchepo wake, akafanya kazi yote kwa uaminifu, unajua hataahitaji hata kuhamasishwa saa ngine. Ninakwambia vitakuja tu. Kwa nini wale watu wako kwenye shirika la utoaji? Wameandikishwa kwenye shirika la utoaji na meneja wao anaitwa Yesu. Sasa alimwambia akatoe pale. <laughs> Katoe pale. Katua pale. Unajua utatunzwa. Angalia nikueleze kitu bwana. Kama neema ya Mungu ipo juu yako, watu wa pale kanisani kwako wanaweza wakukununia labda unazungumza mambo makali mno, hawapendi kusikiliza. Wanasema tutamfinya wa au mchungaji hatutamsaidia tena. wacha wakufinye Wewe simamo kwenye neema. Mungu ataleta watu wengine kutoka mbali watakutunza. Watajua Mungu wako anaishi. Watajua tu wamejaribu namna ya kukuzuia, wamejaribu namna ya kukunyima baraka zote. Lakini unajua hawakukuita wao, hawakukupa nema wao, hawakukupa kazi wao. Yuko aliyekupa anawajibika kukutunza. Hallelujah. Akiwaambia tao, wakikatalia pesa zao, Mungu hawezi kualazimisha. Anao wengine ambao wako pia kwenye shirika la otoaji, hata kama wako mbali ya amju, hata kama wako nje ya nchi, Mungu atawagusa na hiyo mali itakufikia. Oh haleluya. Oh haleluya. Ni kitu ngumu sana kwa watu kuelewa. Lakini lazima wewe mwangalifu bwana. Wewe naenda tu endelea na huduma yako vizuri. Chepuka pembeni kushoto kidogo. Mkondo unakaoka. Sasa dawa yake rudi tu kwa Bwana. Bwana nimekosea wapi? Nisaidie nimekosea wapi? Ukisharudi kwenye line zile peso zitakuja. Ule msaada utakuja. Wale watu ambao Mungu alikuwa anakuinuria watakuja tu Unamwahi kujiuliza kwa nini makanisa sasa hivi yameishiwa? Wengine hawaeleweni, wachungaji wanaelewa kitu tunasema. Watu wa kanisa wengine wanaelewa kitu ninachosema. Ni makanisa machache yenye pesa ambazo zote wanazihitaji. Ni machache sana kama yako. Wengi sana umeishiwa waepunguza hata shughuli zingine za kufanya. Wengine walikuwa wanafanya mikutano kila mwaka wameacha. Ukiwauliza wasema gharama kubwa. Wengine wamesimamisha hata nyongeza za mishahara ya wachungaji. Ukiwauliza nini wasema gharama kubwa mnatoaje haujaongezeka fast. Tendo naendelea ku did Hakuna mtu aliyekwenda kwenye magoti na kumuuliza Mungu. Watu wanaendelea tu. Wakiulizwa wanasingizia uchumi wa nchi. Hey. Sisi atwendi kwenye uchumi wa nchi, tunaenda kwenye uchumi wa ufale mwa mbinguni. Huo huku unaweza kubadilika, wa kule juu haubadiliki. Tunaenda kupaa hapa ukabadilika. Tanzania nzima zote wakaishiwa hela. Tutafanya mkutano tu kesho. Oh haleluya. Maana sasa tutafanyaje? Kama macho yako atakua naangalia uchumi wa dunia hii wakati wewe si wa ulimwengu. Sisi ni wa ulimwengu mwingine. Baba yetu hajui kuishiwa, sema hajui kuishiwa. Ana utajiri usiopimika. Sasa sisi tunahitaji kukaa kwenye ile mikondo, ambayo unajua umetereneshia baraka ziweze kushuka. Sasa tusipokaa kwenye ile neema, tutalalemeka, tutalalemeka na watu Wao unaangalia siku izo wa kanisa yameweka macho yao kwa wa missionari badala ya kuweka macho yao kwa Yesu. Wakimwona misionari wanaona kama vile mungu mdogo. Hata kama anakorofisha wanamwengaenga asije kaondoka maana anaweza kaondoka na pesa yake na gari yake Wacha aondoke lakini Mungu wetu yupo. Hallelujah. Sala mtayakaje macho kwa awe kitu. Mimi naeleza kitu ni kitu ngumu sana. Kwa sababu nimekaa kwenye hivyo vikao. Siku moja nilikaa na wamisionari maalum fulani, sitaki kutaja. Niliwaambia hizo pesa mlizo nazo sio thaini, wakankazia macho. Na nilikuwa na baadhi ya maaskofu au makalizi fulani, wakanitazama. Ningewauliza, niseme hiki kitu wangeambiwa niseme. Mimi ndio wale wa missionari hizo pesa sio zenu. Wakanikalia macho kweli na wanambia kitu cha kweli. Nikamwambia bwana hizo pesa ni za Mungu. Ila Mungu nyinyi amewatumia tu kama mkondo wa kutufikia. Mkiwaamua kubana huo mkondo mkatuwekea masharti magumu tutaacha. Mungu atafungua mkondo mwingine. Hallelujah. Nikawaambia nyinyi sio ni nichane. Lazimu fahamu bwana. Kama mtu alikuwa anahudumia huduma yako, alafu ghafla akaishiwa, usianze kusikitika. Yeye sio source, ni channel. Kama Wakristo walikuwa anatoa pesa wakaishiwa, usianze kulalamikia kwamba wamekusahau Hao ni channel. Source yako haijaiishiwa. Hallelujah. Nikaenda kwa hiyo bwana msije mkatuwekea masharti magumu, mjifikirie kwamba lazima tutafuatafaata yote, nikasema hakuna labda mtu akae mwingine kwenye kiti nilichokaa. Na ile kama nimekaa mimi, hatutazalilisha utu wetu kwa sababu ya pesa ya mungu wetu. sasa wanajua ni maneno magumu sana kusema mbele ya watu wanaokupa hela. Unaweza kusema wataacha kutoa hela. Ah, ah ilikuwa ni neema ya mungu pamoja na mimi. Haleluya. Kwa nini nikikataa mnaiyo pesa wanatoa? Maana wakikataa kutoa naenda kwenye maombi, mungu ana kutoa hela, hela yako. Haleluya Hallelujah! Hallelujah! Godnare tugo. Si unaenda kwa bembeza bembeneza unatafuta namna tayakuwa danganya. Ah. Hela sio yao. Na wao wamegundua hujui ya kwamba hela sio yao. Wao nafikiri ni ya kwao. Bwana watetemeke hey, tu Wote ni watenda kazi pamoja na Mungu. Wao umepewa huduma ya kutuhudumia. Wasijivunene. Na wao iko siku wanaweza kuishiwa wakaja kuomba hela. Mungu si asumani nasema si asumania. <laughs> oh <Hey>, haleluya! <laughs> Mungu si mtu bwana. <laughs> Angekuwa mtu tunepata shida sana. Oh, glory to God. Glory to God. Takoje neema yako bwana. Oh haleluya! Mungu hata kulaza na njaa. Hakuna. Ukilala na njaa mshukuru Mungu usimkasirie. Maana inawezekana ni sehemu ya njia yako ya kupitia. Usimkasirie. Oh, glory to God. Paulo anasema, najua hata kupungukiwa mimi sina shida. Kwa nini neema ya Mungu inamsaidia. Halala miki. Lakini anaenda mbele za Mungu. Nabibina, nasema, na anasema inasema walikuwa muhudumia watu baka hao watu walikuwa masikini kabisa akasita hata kuchukua mali zao. Vipinde anasema wakawa si na kuwashurutisha wapokee kwa nini? Waliwatazama kwamba hawa watu ni masikini Watatupaje hivi tu? Wale watu wanasema ah tunautajiri rohoni bwana. Pokeeni hivi vitu tunavyo hapa. Hatuapi nyinyi tunampa bwana. Hallelujah. Na Paulo alipopana pokea, anapokea kwa niaba ya Mungu wake. Na ndio maana alikuwa anawaambia wa Filipi, nimeshitawabariki kwa sababu mmenipa. Mungu wangu. Mungu wangu atawabariki. Atawabariki kwa utajiri wote uliokumbania na Kristo, atawapa. Unajua hapa Biblia inasema katika sita sita Mwanafunzi amshirikishe mwalimu wake. Sasa najua ni uhusiano wa mwanafunzi na mwalimu. Mw. Si kila mtu tu, uweze kusimamia mstari kwa ajili ya kila mtu. Ni lazima awe umetwa kitu. Na kila kitu kimemgusa mtu. Neema ya Mungu iliopa juu yake sasa sema naye. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Na ita kitu rahisi. Glory to God. Glory to God. Niseme Tuseme jambo la mwisho dakika moja, alafu tunakwenda kuomba. Alafu nitaona jesi mtakavyoendelea nayo kesho. Kukabili upinza. upinzani. Wakorintho wa pili sura ya 12 ule mstari wa saba mpaka wa kumi. Paulo anaandika anasema Wakorintho wa pili kumi na mbili, wa saba mpaka wa kumi. na makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi kwa wingi wa mafunuo hayo na nilipewa muiba katika mwili mjumbe wa shetani ili anipige nisije nikajivuna kupita kiasi kwa ajili ya kitu hicho na LCM bwana mara tatu kwamba kinitoke naye akaniambia neema yangu ya kutosha neema yangu ya kutosha ukisoma kwenye kile kitabu cha Waebraania sura ya 12 mstari wa kwanza mpaka watatu 3 Waebraania 12 mstari wa kwanza mpaka watatu basi na pia kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingao kwa opesi. Na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa yowe mbele yetu tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu ambaye kwa ajili ya furaha ile mbele yake aliyostahimili msalaba na kuidharau aibu naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu maana mtafakarini sana yeye aliyestahimili mapingamizi makuu namna hii ya watendao dhambi wa juu ya nafsi zao msije mkachoka mkazimia moyoni mweni. Haleluya. Haleluya. Kumbuka siku zote. Katika kila kazi ambayo Mungu anakupa hata kama utaiona ndogo namna gani ina upinzani. Safibilita anaweza akaja moja kwa moja kukupinga au anaweza akatumia watu. Au watu wenyewe kwa binadamu wao wakaamua kukupinga. Lakini ninachotaka upate ni kwamba kila kazi ya Mungu Inapochanua ina upinzani. Hai na upinzani huja songera. Hakuna mtu aliyeeandikiwa mteremko kwenye kumtumikia Mungu, hakuna. Paulo anapomwandikia timoteo anasema katika neema hii niliitwa na kwa sababu hiyo nimeshikwa na mateso haya. Ninaema hiyo hiyo yempelwa kwenye utumishi akaenda kwa mataifa akazunguka kila mahali lakini ndiyo neema hiyo hiyo alipokuwa anapita sehemu zingine kulikuwa na Miba sehemu zingine kulikuwa na majaribu kila mahali bibili anasema Roma Katifu alikuwa anamshuhudia kwamba vifungo vya kungoja vifungo vya kungoja akaomba akasema eh hey, bwana ninaomba haya majaribu yatoke maana muiba sio gonjwa kama vile watu wengine wanafikiri paulo alikuwa anaumwa hapa weka somo maandiko Mungu alipokuwa anazungumza na, na Wayahudi anasema waamalize wale wa na kuwaondoa anasema msipowaondoa watakuwa muiba kwenu milele maana yake watakuwa jaribu milele na mpaka leo ni muiba kwao. Si mnawafahamu wafiristi Asikiae Asikiai nafahamu. Yule akasema habari za Yesu alipokuwa na soa anatoa ule mfano wa mpanzi anasema mbegu zilingine zilianguka kwenye miba. Sasa masumbufu ya dunia hii na anasa na tamaa zake anaita miba sasa huyu alikuwa anashumbuliwa na miba. Sasa yako majaribu yalikuwa magumu. Mungu anatuambia, tusije tukazimia roho. Kwa nini kuna watu wengi sana wakikutana na zipingamizi kidogo tu, wanakata tamaa? Wako watu wameacha kumtumikia Mungu kwa sababu ya mpingamizi tu kidogo ambao vimetokea mbele yao. Wameacha. Wengine wamezimia mioyo yao unachua. Unaweza kufikiri hawajaokoka wamekwisha, wamekwisha utumishi wao hauonekani hata tone. Ni nini? Kuna mahali alikutana kizingiti kidogo tu akapigwa nyundo. Haamka tena. ndani yage kumejama nunguniko?